Голодна куття або другий святвечір. Напередодні водохрещу святкується голодна куття або другий святвечір. Увесь цей день віруючі люди нічого не їдять, постують. Сідають вечеряти, коли вже засяє вечірня зоря. На вечерю подаються пісні страви, смажена риба, Вареники з капустою, гречані млинці на олії і кутя та узвар. Повечері діти проганяють кутю, вибігають з хати з паліччям, б'ють з надвору у причільний кут, примовляючи «Тікай кутя і спокуття, а узвар іди на базар, паляниці лишайтеся на полиці» а дідух на теплий дух, щоб покинути кожух. Збереглося коротке, але цікаве оповідання про те, як колись запоріжці проганяли кутю в себе на Січі. Оповідання це записав етнограф Яків Новицький у році 1876 у селі Кам'янка на Дніпрових порогах від лоцмана Йосипа Омельченка Було, як повечеряють, запорожці на голодну кутю Та вийдуть з рушницями проганяти кутю То піднімуть таку стрілянину Мов, наче і справді війна йде На другий день на водосвяття Ідуть було до Дніпра І пушки за собою везуть як тільки попи начнуть хрест вмачати у воду, то вони і палять з пушок. Ще я добре знаю, як у двадцятих годах у Кам'янці з пушок кутю проганяли, бо тоді були і попище з запорожців. Чи сохранились ті пушки і тепер? Де вам сохранились? Начальство Лоцманське давно вже їх захарпало. Ще я був парубком. Драгоманов. Малоросійське народне придання і розкази. Київ. 1876 рік. Уже геть у як стемніє, виносять з хати дідуха, несуть його на вигін або в садок, як де ведеться і палять Пускають на теплий дух Це символічне палення зими Щоб покинути кожух, накликати весну Коли все перегорить і нетривкий солом'яний жар погасне Дівчата розхоплюють попіл із дідуха І несуть нагород, щоб огірки родили у цей день біля церкви святять воду. Йдучи до церкви посвячену воду, люди квітчають посуд, глечики, пляшки, баньки, безсмертником або сухими васильками, щоб Бог милував від злої напасти. На західньому поділлі господиня або старша дочка бере по вечері у миску кілька ложок борошна, і на свяченій воді замішує рідке тісто. Цим тістом вона малює хрестим на всіх чотирьох стінах хати, усіннях, коморі, стайні та в інших господарських будівлях від нечистої сили. Батько бере полумисок із свяченою водою і кропилом кропить усіх присутніх у хаті, примовляючи «Дай Боже і на той рік діждатися!» Далі він йде кропити у сінях, у коморі та навколо хати. Молодший син бере у руки три пироги та йде у слід за батьком. Перший пиріг він кусає у сінях, другий – у коморі, а третій – на дворі. У місцевостях понад Дніпром із лівого і з правого боку існує такий звичай. Коли принесуть із церкви свяченої води, Господар робить сухих васильків кропилом і кропить свяченою водою спочатку все в хаті, а потім комору, стайню, стодолу – всі господарські будови. За господарем батьком ходить хтось із дітей – хлопчик чи дівчинка і носить на тарілці пиріг, а в руці шматочок крейди. Яке місце батько покропить водою на тому місці, вслід за ним син пише крейдою «Хрест». У хаті хрести пишуться на дверях, вікнах, на столі, скрині, на посуді, скрізь. У господарстві кропляться твяченою водою і пишуться хрести не тільки на будівлях, а й на хліборобському знарядді, на плузі, боронах, сівалках, косах, граблях кропиться свяченою водою худоба, корови, воли, вівці, коні. Не кроплять лише свиней та кури. Що ж до пирога, то як доведеться в одній місцевості хлопчина, що пише Христи, після кожного Христа повинен хоч маленьку крихітку відкусити від пирога і з'їсти. У інших лише обносять пиріг. А після кроплення вся родина сідає за стіл, розподіляє пиріг і з'їдає його, примовляючи, дай Боже всього доброго нам і дітям нашим. Після вечері всі кладуть свої ложки у одну миску, а зверху хлібину, щоб хліб родився. Чия ложка вночі сама перевернеться, той умре. Котю, яка залишилася Після вечері виносять курям, щоб добре плодилися. Вода освячена у надвечір'ї богоявлення. Вечірня вода вважається святішою, ніж з водохрещів, і вона зглядлива на всяке лихо. Увечері ще завидне господині світить лампу, щоб кури неслися. У цей день не можна кликати курей голосно, бо, як почує зла сусідка і промовить твої кури мої яйця, кури не будуть нестися. На західньому Поділлі голодна кутя святкується, як щедрий вечір. Знову, які на святвечір, намощують сіна на стіл під кутю і ставлять дідуха на покуття. Вносячи до хати сніп жита, господар віншує. Віншую вас із щастям, здоров'ям, з цим святим вечором, щоб ми у щасті й здоров'ї ці свята провели та других дочекались. Від ста літ до ста літ, поки нам пан Біг назначив вік. Перед вечерею батько клячить, стає на коліна перед образами і молиться Богові. За ним молиться і вся родина». Помилившись, батько сам сідає до столу і запрошує сідати всіх у хаті присутніх, як це було і на святвечір. Дівчата у цей вечір ворожать, збирають зі столу ложки після вечері і йдуть на поріг тарабанити ложками. Де пес забреше, туди заміж піду. У цей вечір у Галичині Діти щедрують, звичай щедрувати у цей вечір тут дуже своєрідний і дуже неоднаковий. Так у селі Висова Сандецького повіту хлопці років по 10-12 співають під вікном таку щедрівку. Щедрий вечір, добрий вечір, Христу, Христу, Марію на престолі стояла, три крижики тримала, а ви, люди, знаєте, наше право дайте, наше право калача, виженемо рогача, на старий переліг заб'ємо правий ріг, правим рогом трубити, хвостом-хвостом гонити. Кожний із щедрівників носив колись із собою цілий оберемок гілок ліщини. За щедрівку, таку дивну і малозрозумілу, Газда виносив пригоршів са, намоченого у воді, і висипав його щедрівникові у торбу. Щедрівник же давав газді гілку ліщини. Зібраний щедрівником овес вважався найкращим на розплід, а гілка ліщини мала чародійну силу берегти худобу від усього злого. Що ж до самої щедрівки, то вона цікава тим, що робить натяк на стародавній поганський звичай наших предків – приносити у жертву волів, виженемо рогача. У львівському повіті у цей вечір колись ходили щедрувати дорослі дівчата. Гурток дівчат підходив до вікна, і одна з них гукала – «Пане господарю, чи спите, чи чуєте, чи дома ночуєте, чи, скажете, щедровати свій дім звеселяти, дні діти побудити, самі веселими бути?» Господарі, звичайно, дозволяли, і дівочий хор співав під вікном. «Плила касуня бистро рікою, у Дунаю, у Дунаю море, касуню зоре». «Серденько, занев батенько над береженьком, подай касуню білую ручку, в Дунаю, і так далі, ручки надаю, найси пливаю, в Дунаю, і так далі, Плила касуня быстрою рікою, в Дунаю, і так далі, занев матенька, братенько, сестричка, і так далі». Плила касуня швидкою водою в Дунаю і так далі. За нею, миленький, добережечка, подай касуню білую ручку у Дунаю і так далі. Ручку подала, сама виплила з Дунаю, з Дунаю море, касуню зоре, серденько. На Чортківщині дівчата щедрувати не ходять, сидять вдома і чекають на щедрівників хлопців. А хлопці щедрувати йдуть лише під вікно тієї хати, де є доросла дівчина. Якщо хлопці минають хату дівчини, щедрувати до неї не заходять, то цим показують, що дівці дівувати рано, мусить ще на запічку кашу їсти. А під вікном хлопці співають таку колядку – «Ой, на леді, на Йордані святять воду три янголи. Йордан воду розливає, ворон коні напуває, та Морися біль білила, рум'яне личко мила, до місяця говорила. «Ой, місяцю місяченьку, освіти ясно краниченьку, немає ким дати знати, їдь, батеньку, біль збирати». «Батенько сі відмовляє, я не піду, не поїду, в мене сани не складані, ворон коні не ковані». Далі Арися звертається до матері, сестри, брата, всі відмовляються, нарешті вона звертається до милого. «Миленький сі не відмовляє, а я піду, я поїду, в мене сани поскладані». Ворон коні поковані, буде Христос на Йордані. Окремі групи щедрівників ходять з козою, до кози гличани приспівують «Танцю, козуня, танцю не Бога, дастя, господар, пів золотого!» Звичай ходити з козою тут менше поширений, ніж на Надніпрянщині або на Гуцульщині. Розмова тварин На щедрий вечір, так само як і на свят вечір, за старим народним віруванням, тварини людською мовою говорять, але підслухати цю мову гріх, і за це Бог карає. У Галичині записано таке оповідання. Чоловік мав пару волів, і він чув, що люди собі приповідують, худоба говорить на щедрий вечір, як господар коло неї ходить. Господар дав бикам їсти, а сам сі сховав і слухає. Слухає, а бики кажуть один до другого. Нам добре в нашого господаря, але ми його завтра повеземо на цвинтар. А його так пан Біг покарав за те, що він слухав, і зараз на другий день той помер. Подібне оповідання записане і на Київщині. Захотілося то йому послухати мови волів. На ніч заліз той хазяїн в ясла. Може так, до півночі лежав, нічого не чути. Тихо в оборі. Худоба лягла на спочинок, жує собі жуйку. лежали були, лежали а далі встає один, встає, а другий каже до нього. Чому не лежиш? Навіщо ноги, Томиш? А хазяїн у яслах слухає, коли далі віл той, що встав, каже. Як то з нами далі буде, хазяїн наш щось дуже мало Паші має. До весни ще далеко. Чим він нас догодує до весни? Хазяїн все слухає та дивом дивується. Ну, ті лежали-лежали, а тоді знов говорять. Є ще в його жред соломи, що вже три роки, як він стоїть. Тею соломою хазяїн нас буде годувати до нової Паші. Якби обмолотив того жреда, ще б корців два жита взяв. Але хазяїн не буде молотити тої соломи, бо скоро вмре. Примітки. Драгоманов. Придання. Київ. 1876 рік. У цих оповіданнях їх є кілька. Говориться, що тварини розмовляють вночі під Новий рік. Цікаво, що вірування про розмову тварин людською мовою у ніч – Різдво Христове, щедрий вечір або Новий рік Здавна існує і в інших європейських народів Якось у німців, англійців, французів Томас Штернберг у праці діалекти і фольклор Подав таке оповідання про одну господиню з Британії Мала вона одного кота і одного пса Поводилася з ними кепськом і морела голодом Коли одного року надійшов святвечір. вечір вона мало не впала з крісла від здивування, коли почула, як пес сказав до кота: Ну, надійшов час, коли ми маємо покинути свою господиню. Вона, стара, скнира, і цієї ночі прийдуть розбійники, вб'ють її, пограбувавши. Це буде добрий вчинок, відповів кіт. Перелякана господиня побігла до сусідньої хати, у дверях її зустріли грабіжники, пограбували й вбили. В Англії є повір'я, що коли увійти у стайню, точно опівночі, то можна побачити як весь скот стоїть на колінах, а бджоли співають у цю ніч величальну пісню Різдву Христовому. Хто йде? Біг, що несе, пиріг. Після цього він заходить у стайню. Благословляє тварин хлібиною, розламує ту хлібину на шматки і роздає скотині. Іноді, як доведеться, господар ще кропить тварин свяченою водою, промовляючи В Ойордані хрещаючоїся тобі, Господи. У цей вечір виконують усі ті обряди, що й на багато кутю кличуть морози. Чорні бурі, сіро вовка, але все це, це вже не так урочисто, як на святвечір. Коли кутюб пороженуть, батько присмалює дітям чуби, щоб вовка не боялися. Згадаємо приповідку, не бачив ти ще смаленого вовка. Ця приповідка стоїть у зв'язку з обрядом смалити чуби у цей вечір. То так, як смалений вовк, тоді діти не будуть боятися. Примітка. У Шотландії господар-фермер береже пригорщ зерна з того збіжжя, що зжате останнім, з останнього його снопа, і роздає те зерно коням і коровам ранком у Данірсь Різдва Христового, щоб скот не хворів.